вони повинні прийняти отамана Соколовського і погодити з ним спільні дії щодо подальшого наступу в напрямку Фастова. Мовляв, цей повстанський відділ береться забезпечити праве крило бригади, отже, саме з їхнім куренем триматиме найтісніший зв'язок. Сотник Осип Станімір покликав поручника – Мирона Гірняка на коротку нараду, і той побачив, що сотник знервований вкрай. Так посмикував куценького правого вуса, що міг його зовсім вискупти. «Що будемо робили?» – зноска. «Будемо робили, будемо робити. Галицький діалект. Тут і далі відхилення відмовних норм, згідно з галицьким діалектом». Розгублено спитав він. Мене шлях трафляє від цих партизанів. Придумайте щось, пане поручнику. А що тут придумаєш, – стенув плечима герняк. Наказ є наказ. Ви забули отамана Шуліку? З докором подивився на нього сотник Станімір, наче це Гірняк видав таке розпорядження. Ну, ще б, – сказав Мирон, – загін із самих полковників. Їм добре запам'ятався той перший досвід кооперації з повстанцями. Коли готували удар на жмеренку, тоді теж прийшла команда зв'язатися з отаманом Шолікою, який було сказано «стоїть у сусідньому селі». Сотник Станімір, ідучи шукати отамана, взяв із собою поручника гірняка, і вони швидко знайшли повстанців. Ті саме скупчилися біля цукроварні і вантажили мішки на підводи. Цукор був другою валютою після солі, тому ця ватага одразу видалася їм підозрілою. «Гей, хлопці! – гукнув сотник Станімір. – А де ваш атаман?» На що один кудлатий і чорний, як циган чолов'яга, сказав, що батькові атаману нема коли з ними плескати язиком, бо він зараз воює з большевиками. Он там, за цукроварнею, махнув рукою циган, щоб вони відчепилися, і в цей час по той бік цукроварні лунко застукотів скорострів. Одна черга, друга, третя, але ніхто з повстанців не звернув на те ані найменшої уваги, ніякого тобі сполуху. Вони й далі носили на зігнутих карках важезні мішки, і за тими мішками не видно було їхніх голів наче лантухи були їм замість довбешок. Здивовані та спантиличені, Станімір із гірняком, скрадаючись по-під муром, вийшли на той бік цукроварні, звідки долинала стрілянина. О, Дебелий козарлюга в темно-червоному жупані примостився на розсосі старого ясена. Ще на одній гіляції примоцував скоростріле і цілився десь у чисте поле, де не було видно ні живої душі, ні мішені. Сутник Станімір підніс до очей далековид. Ніц, не розумію», – сказав він. «Може йому ті большевики вважаються?» Вони підійшли ближче. Станімір почекав, поки атаман Шуліка випустить ще одну чергу, тоді голосно кашлянув. Знехотя озирнувшись, отаман подивився на візитерів як пес на висівки, потім зліз так і ясана, і тепер уже вони дивилися на шуліку такими очима, наче той спустився до них не з дерева, а зліз по драбині з неба. Вишневий жупан на шуліці був пошитий із того гаптованого краму, яким обшивають сидіння у вагонах першої кляси, які батько-атаман чи його хлопці вочевидь здерли з дивану сальонки. Зноска. Сальонка. Вагон-салон. До цього жупана цілком пасували широчезні сині шаровари з таким низьким напуском на халяви, що з-під холош визирали лише задерті носаки чобіт, від чого здавалося, що батько-атаман не йде, а пливе по землі. На поясі в шуліки красувалася коротка крива шабля ятаган, а також маузер у дерев'яній кубурі, бомба і люлька. Та все це перевершували батькові вуса, схожі на добре витіпане конопляне прядиво, що двома пасмами звисало аж до грудей. «Багатьох бусурманів поклали», – спитав Станімір. «Звідси не видко, поважно відповів Шоліка. «А полімйот? Шварцльоза? Хороший!» Зноска. Перекручена назва австрійського кулемета – Шварцлозе. «Тіко тяга слабенька». «Так, – погодився сотник, – тяга слабенька після доброї роботи тріскається. І щоб не гаяти часу, відрекомендувався та повідомив про наказ корпусного штабу щодо спільного наступу з отаманом Шулікою. Той, прискаленим оком, зміряв з ніг до голови сотника Станіміра – Потім подивився на поручника Герняка і з якоюсь дурнуватою радістю вигукнув «А я не піду». «Як то не підете?» «А так, не піду і все, бо ви австріяки». Станіміри з Герняком перезернулися. Таке вони чули не вперше. Коли перейшли збруч і змучені, спраглі й голодні маршували селами, люди, визираючи з затенів, Називали їх австріяками, німцями і навіть англійцями. Ні до кого не можна було підступитися. Кожне подвір'я являло собою окрему республіку, яку сторожував пес на довжелезному ланцюгу, а її президентом був сердитий і хитрий дядько в довгій російській шинелі. Незважаючи на літню спеку, тут чомусь усі чоловіки – ходили в шинелях, киреях, довгих свитах чи навіть у кожушанках. Вони з-під лоба дивилися на запорошених стрільців, що йшли та йшли нескінченною колоною, похилившись під вагою наплічників. Їхній одяг був сірий від куряви, запелюжені лиця заливав брудними патьоками під. Услід за піхотою їхали гармаші – що сиділи на лафетах і тряслися на вибоїнах разом із гарматами, запряженими у дві пари коней. Колеса залишали на дорозі глибокі колії. Товсталезні дола із чорними жерлами, темно-бурі сталеві щити, подзьобані кулями та оскоками, наче віспою, не радували селян. Над тинами звисали кетяги стиглих вишень. Кожен стрілець Тягнувся до них очима. Миронові здавалося, що всередині у нього все вигоріло, але ніхто не зірвав і ягідки. Вони, галичани, краще за тих дядьків у шинелях знали, що таке приватна власність. Вони були найдисциплінованішою армією у світі.